Незабаром усі понаїдались і порозлягалися на траві навколо вогнища, відпочити. Хтось перший замогликав пісню, хтось підтягнув, і пісня виросла, зміцніла і полинула над плесом, аж попригиналися очерети. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Як було приємно так лежати на траві горілиць дивитися в блакитну безодню неба і співати хором пісню. Здавалося, вся земля, весь світ чує її. Вожатий тихенько встав, підійшов до човнів і повернувся з акордеоном. Пісня зазвучала ще дужче, ще злагодніше. Коли кінчили ревета стогне, Вожатий сказав, «А тепер нашу, піонерську злиньте вогнями, Ану, ну, заводь, Сашко. «Тільки так!» Одгукнувся Сашко, прокашлявся і, почекавши, поки акордеон програє ступ, заспівав. Я ніколи б не подумав, що в нього такий чистий дзвінкий і високий голос. От тобі й дивакуватий штурман, Сашко. Тільки так. Мало того, що знаменитий куховар, ще й такий співець. Злиньте вогнями синіє ночі, Ми піонери, діти робочих, Світлої ери, час надійшов, Клич піонерів завжди будь готов. Рвалася в небо пісня. Навіть коли підхопили пісню всі разом, і то було чути дзвінки голос Сашка, що чайкою злітав над хвилою інших голосів хору. «Співали ми години півтори, а то й більше, яких тільки пісень ми не співали. І українських народних, і революційних, і старих комсомольських, і сучасних, і пісні з кінофільмів». Потім Ігор сказав, «А тепер, може, хай Валька станцює?» «Зараз буде пендючитися, а її умовлятимуть», – подумав я. Але вона сказала без всякого, «Будь ласка, можу станцювати». Тут я помітив, що кукурузу чомусь почервонів і неспокійно засовувався на місці. До речі, я ще й раніше, коли співали, помітив, що мій друзяка-кукурузяка весь час дивиться на вальку, а коли вона випадково зводила на нього очі і їхні погляди зустрічалися, він одразу втуплювався в землю. «Український танець, козачок!» – оголосив вважатий і заграв на аккордеоні. Валька почала танцювати, і сталася дивна зміна. Незграбна цибата валька вмить перетворилася в стрімку летючу пташину, кожен рух якої зливався з музикою. І циби її, оті самі тонкі циби, на яких здавалося, не можна навіть встояти, ото -от тупадеш. Оті циби, ледь торкаючись з землі, наче весь час були у повітрі, у польоті. Стронки міцній пружинисті. Біля мого вуха часто-часто, мов захеканий, мов це він сам танцював, дихав кукурузу. А коли Валька скінчила танець і всі зааплодували, він не став аплодувати, а зустрівшися зі мною поглядом, чомусь нахмурився і одвернувся. Потім Оксана читала вірші Маяковського – Добре читала, тільки дуже кричала. Мабуть, аж у селі чути було. Загалом вийшов такий собі несподіваний концерт самодіяльності. А потім почали купатися. Ігор плавав кролем, Сашко Штурман – брасом, та й валька нічого плавала, правда, по-дівчачому, задерши голову і отпирхуючись, як кицька. Але стрибати у воду з верби ніхто не вмів. І отут мій друг Кукурузо – Показав, що таке Васюківські хлопці, видерся на самісіньку верхівку, розгойдався, як мав на гілці, і як стрибоне. Майже хвилину летів і майже на середину плеса залетів. Всі тільки ахнули, а вожатий сказав. Молодець, з тебе може вийти хороший спортсмен. Тобі треба в секцію по стрибках з трампліна. Молодець. Кукурузо аж зашарівся від задоволення. Мене розібрало, і я схотів довести, що я теж геройський хлопець. Я поплював на руки і собі подряпався на вербу. Але мене спіткала невдача. Прикра, жахлива невдача. Я зачепився за сучка і розпанахав труси знизу аж до пупа. Навіть резинка лопнула. Про те, щоб стрибати, не могло бути й мови. Я б загубив труси по дорозі. Придержуючи своє нещастя однією рукою і мало не плачучи від сорому, я безславно спустився вниз. Але ніхто не став кепкувати з мене. Нічого буває, з кожним може таке трапитися. Заспокоювали мене всі. Я тільки екав і досадливо махав вільною рукою. Дівчатка запропонували мені, що зашиють труси. Я категорично відмовився. Сидіти без трусів, поки дівчатка зашиватимуть, краще втопитися. Я взяв у них голку та нитки і полізу курінь, зашивати свою ганьбу. Там, у напівтемряві, довго й невміло штрикав голкою, наколюючи собі пальці і ковтаючи сльози сорому. Несподівано погляд мій упав на книжку, що лежала в кутку куреня, прикрита листям. Я зацікавився, потяг її. То була граматика. Я спершу здивувався, але потім згадав, що кукуруза ж узяв її, щоб замилити дідові очі. У граматику був закладений зошит. Я розгорнув той зошит, хай простить мій друзяка мою цікавість». На першій сторінці починався «Щоденник Робінзона Кукурузо». Що там таке, ви вже знаєте. Пригоди і неприємності першого дня. «А що далі?» – зацікавився я. Перегорнув сторінку і витріщив очі. Далі йшли вправи. Майже півзошита було списано вправами з граматики. І на дієслово, і на іменники – і на прикметники. Вправи були написані олівцем, так само як і щоденник. Сумніву не було, все це писалося вже тут, на острові. Так он воно що? Робінзон Кукурузо, який збирався прожити на безлюдному острові 28 років, 2 місяці і 19 днів, готувався до осінньої переекзаменовки. Ах ти ж хитрун! «Ах, ти ужака! Твоя гордість, твоя шалена гордість за водіяки й отамана не дозволила тобі признатися, що ти ретельно готуєшся до переекзаменовки, і ти втік от людських очей на острів, і там зубрячеш граматику. Тепер зрозуміло, чому ти саме так назвав свій острів. Ну, стривай, ну, пожди, я тобі». «А втім, що стривай, що пожди?» Хіба я скажу йому щось? Хіба я хочу, щоб він провалився, щоб він залишився на другий рік? Та ні. Звичайно ж, ні. І я нічого йому не скажу. Ні слова. Ні півслова. Хай думає, що я ні про що не догадуюсь. Хай думає. Я швиденько поклав зошит і граматику на місце і притрусив листям, ніби й не чіпав. Від цього відкриття мені одразу стало легко й весело, не мов, після дощу сонце засвітило. Про сором свій я й думати забув. Бадьоро зашив я труси і зовсім іншою людиною вискочив з куреня. Всі помітили зміну в моєму настрої і тепер сміливо почали посміхатися. А кукурузу сказав. «Велике діло, труси! Без трусів нема людини, а в трусах є людина, ще й посміхається» і хихикнув, блимнувши на вальку. Йому хотілося бути дотепним сьогодні. І хоч дурний був його дотеп, я не образився. Несподівано з плеса залунало. Го-го! Он веде! До острова підпливав ще один човен. У човні сидів гришка Бардадим і кілька наших хлопців-юнатів. Майже годину вас шукаємо, сказав вожатому Бардадим, вилазячи на берег. Нас Фарадеєвич прислав. Запрошую вас до себе. Хоче показати свої нові сорти овочів та фруктів і почастувати. Ой, на що ж я так наїлася?» Розпачливо скрикнула Оксана. Всі засміялись. «Нічого, поки доїдемо, отруситься, заспокоїв її вожак. Ну що ж, друзі, збираємося?» Зчинилася метушня. «О, а ви що тут робите, босяки?» Здивовано вигукнув Бардадим, помітивши нас. «У них діло! Секретне!» – таємничо сказала Оксана. «Що?» – скривився Бардадим. «Діло? Яке діло? У цихо? У цихо Брешуть вони! Це ж відомі на все село Босяки! Мабуть, щось уже вигадали, якусь капусту. Крім капостей, ніяких у них ділов не буває!» Ніхто навіть не засміявся. Мабуть, усі відчували незручність і мовчали. Ми стояли червоні, мов два помідори. Ми ладні були крізь землю провалитися. Ех, якби ми були такі здорові, як ти, ми б тобі показали. Ділов, говорити спершу навчися. І нічого вони не бусяки, а хороші хлопці. Вигукнула раптом Валька. Правильно, підхопив Ігор. Хороші, хороші, хороші! Заверіщала Оксана. «Тільки так», – вигукнув Сашко Штурман. «Ну хай, хай, хай», – замахав руками Бардадин. «Ви наші гості, не будемо сваритися. Поїхали швидше, Фарадейович давно чекає». Нас оточили Ігор, Валька, Сашко Штурман та інші піонери. Залунали вигуки. Прощавайте. До побачення! Бувайте здорові!» Ми всім по черзі потиснули руки». І тут Валька, простягаючи руку кукурузові, сказала. Шкода, що ми не дізнаємось, як закінчилося ваше секретне діло. Вона сказала це щирим жалем, і я помітив, як знову почервонів кукурузу. І раптом в очах у Вальки спалахнули вогники. А знаєте що? А ви напишіть нам. Я вам залишу адресу, а ви напишіть, добре? Напишіть, звичайно. Хай напишуть обов'язково. Напишіть, напишіть, залунало звідусіль. Тільки так, відрубав Сашко штурман. А валька вже писала на якомусь папірці адресу. На. сказала вона, простягаючи папірець кукурузові. Тільки гляди не загуби. Кукурузо нічого не сказав, мовчки сунув папірець за пазуху. Вони сіли в човни. Заспіваймо їм на прощання пісню. вигукнула Валька. Заводь, Сашко. І вони заспівали. Ми довго стояли на березі, їх давно вже не було видно, а пісня ще лунала з-за очеретів і розлягалася на всі плавні. Дружба, дружба, молоде і вічне слово, Дружба, дружба, ти єднаєш нас чудово, І що весело жить, пам'ятай кожну мить, Треба друзів любить, ним ми слід дорожить. «Назавжди умій дружить!» А потім кукурузу лежав у траві на галявині і мовчки дивився в небо. Я теж лежав і дивився. Небо – це така штука, що дивитися в нього можна годинами. Дивитися і думати. Я не знаю, про що думав кукурузу, але я зовсім не здивувався, коли він раптом зітхнув і сказав. «Та, зараз техніка, воно не те, що...» А взагалі, звичайно. Кажуть, в такому гудзику примач у порцигарі телевізор, а фотоапарат так той взагалі під нігоцькувати можна. Що ж ти хочеш? На транзисторах, на півпровідниках? Сказав я і почервонів. Убийте мене, щоб я хоч приблизно знав, що таке є транзистори напівпровідники. Та й кукурузу, звичайно, теж. Нічого ми не знали. Нічогісінько. А Ігор знав. Звичайно, знав, раз сам робив приймачі на отих транзисторах. Крузо зіткнув і раптом мрійно промовив. А здорово було б зробити щось таке на транзисторах. Інтересне і незвичайне. Наприклад, наприклад, керування коровою на відстані по радіо. Між рогами натягнена антена, у вухо вставлений маленький приймач. На транзисторах, звичайно. Пасти таку радіокорову... Одна насолода. Сидиш собі десь за три кілометри на баштані в діда Салимона. Уминаєш кавуна присолодкого. Я найдущу оту середину отого червоного вовка в Кавунові люблю. А ти? Ага. Да-да. Отож, сидиш, хрумкаєш кавуна, Потім глянув у кишеньковий телевізор. Бачиш, твоя манька у шкоді, в колгосному просі. Натискаєш кнопку і, манько, а ну верни, проклятуща, галя-ля! І Манька, як ніби її хто пужалном упоріщив назад, а ти знову сидиш і не минаєш кавуна. Красота, скажи? Ще пак, Якби таке зробить, то взагалі, кажу я. Та враз кукурузу Не вмів він довго сумувати і роздумувати. Він був людиною дії. Ну, гаразд, про це потім. А тепер давай подумаємо, як ми будемо книша вночі затримувати. Що затримувати? Як же його затримаєш? Він же нас потопить, як кошенян. Потопить? А рушниця на що? Ти що, думаєш, для такого діла обов'язково треба людей тедрюча? Рушниця – це, брат, не жарт. Це зброя. Бац, і будь здоров. Ти що, думаєш у нього стріляти? Зі страхом спитав я. От тобі зразу стріляти. Не стріляти, але якщо взагалі рушниці будь-хто злякається. А вже ж! погодився я. «Тільки як же ж я вночі, а дома? Тобі добре, ти на безлюдному острові. Тобі питаться ні в кого. А я?» «Тут просись, подумаєш. Щось вигадай». «Що? Ну що, на рибалку йдеш, або що? Я й так на рибалці зараз». «Та ти що, маленький? Тут таке діло, можна сказати, державне. А він...» «Ну добре, щось придумаю. Тільки тоді мені треба зараз додому їхати». «Їдь, а я що?» Я сів у човен. Обличчя у кукурузу було сумне й похмуре. Видно, йому дуже не хотілося залишатися самому на острові. Він ходив по коліна в воді навколо човна і обмацував борти, бурмочучи. Тут треба було б зашпаклювати, а тут підсмолити, а цю дошку взагалі замінити. Йому хотілося ще щось сказати, він почухав за вухом, шморкнув носом і нарешті сказав. «Ти знаєш, ти привіз мені скиглика хоч одного, захотілося як перед смертю. А то все риба та риба». Скигликами називали у нас оті полив'яні пряники, що продавалися у сільмазі. Всохлі й тверді як дрова, вони скиглять, коли вгризаєшся в них зубами. Один скиглик можна їсти цілий день. Може, за це ми й любили їх. «Добре, привезу, а як же?» – сказав я, – і відштовхнувся від берега.